Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bi rahmihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. fala mudilla lah fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha la syarikalah wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu 'ala Muhammad Wahai hamba-hamba yang amma ba'd. Mudah-mudahan kita ridha Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bermujlis bersama-sama untuk setiap saya beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membahas satu materi yang merupakan Materi awal ya Kalau tidak salah demikian. Materi ini adalah materi Awal yang Kita kajikan sebagai seorang Robi kepada Para musa kita Materi ini adalah Materi yang berkenaan dengan Adab-adab dalam Bertadia Ada dua pembahasan pokok dari adab-adab Bertadia ini Pertama Adab-adab pada saat di majlis. Yang kedua, bagaimana adab seorang mutarobbi kepada nurobbinya. Biasanya dalam buku-buku para ulama kita ada satu lagi adab yang penting yang dibahas bersamaan dengan ini, yaitu adab-adab nurobbi kepada mutarobbinya atau adab nurbi sendiri pada saat bermajelis. Cuma uh, tim penyusun materi ini ketika kami menawarkan juga untuk membahas mengatakan itu untuk konsumsi pada nurbi, sedangkan yang kita sajikan ini kepada pada mata kerana itu mendatang satu saat, tetap kita tuliskan dan kumpulkan tapi itu menjadi uh, materi yang disimpan dengan baik oleh para merobbi masing-masing dengan tentu saja diharapkan para merobbi juga bisa memperhatikan adab-adab pada saat dia menghadiri majlis karbiyah dan pada saat berhadapan dengan muta robbinya ikhwan dan aku sekalian pembahasan adab-adab ini diambil dari buku-buku ulama kita yang menutup tentang adab-adab majlis adab-adab majlis dan adab para penuntut ilmu dan begitu banyak beratkan, puluhan, bahkan ratusan buku-buku ulama yang membahas tentang ini bahkan boleh dikata tidaklah para ulama yang membahas tentang ilmu kecuali membahas persoalan adab-adab terutama para ulama-ulama dalam buku-buku mustalah mereka mereka membahas persoalan yang sangat penting ini. karena adab majlis adalah suatu sebab keberkahan majlis itu kita dapatkan sehingga banyak ulama kita ketika mencoba mengamati keadaan majlis-majlis yang ada saat sekarang, lalu coba dibandingkan dengan majlis-majlis salaf apa inti perbedaan antara majlis kita dengan majlis mereka sekarang materi-materi yang kita bahas Sudah Quran dan Sunnah Juga kita mahu usahakan Sesuai dengan pemahaman salah Materinya Insya Allah Itu-itu juga Buku yang kita pakai Itu juga yang dipakai oleh Ulama ulama terdahulu Namun Di antara sisi perbedaan yang sangat mencolok Antara kita dengan mereka Adalah persoalan adab-adab ini Majlis sudah sangat banyak Digelar Dilakukan dibuat di berbagai tempat, namun sisi ini kadang terlupakan sehingga keberkahan ilmu yang mereka miliki dulu tidak kita miliki di zaman sekarang ini. Maka itu kalian inilah di antara hal yang menunjukkan pentingnya persoalan adab-adab dalam bersarbia. Apalagi para ulama salaf memandang Pembahasan persoalan adab Adalah pembahasan yang Paling pertama Sebelum kita terlalu jauh Terjun dalam Sil pusat ini Begitu banyak perkataan-perkataan Ulama kita yang Mengisyaratkan hal tersebut Saya akan sebutkan beberapa Perkataan ulama sebagai Muka jimah dalam pembahasan kita ini Di antaranya adalah Al-imam Abu Abdullah Sufyan As-Sawri, rahmatullahu taala. Beliau mengatakan, ya Imam Sufyan As-Sawri ini Salah seorang dari kalangan Tabiin. Tabi Beliau mengatakan, dahulu mereka-mereka dulu, لا يخرجون أبناؤهم لطلب العلم. Mereka tidak mengeluarkan anak-anak mereka untuk pergi menuntut ilmu. Artinya mereka tidak mengutus anak mereka untuk berkaji belajar untuk ilmu hatta yata'addabu hingga anak-anaknya telah diajar adab terlebih dahulu. Wa yata'addabu dan memperbanyak ibadah isrina sana 20 tahun. Jadi sebelum mempelajari ilmu yang begitu banyak cabang-cabangnya dengan sangat detailnya mereka-mereka ulama salaf menurut penuturan Tsa'abi tentu saja yang dilaksanakan adalah kalangan tabi'in sebelum beliau. Beliau mengatakan mereka dulu itu tidak mengutus anak mereka untuk belajar menuntut ilmu kecuali telah selesai persoalan adab dan ibadah mereka. Berarti adab sebelum menuntut ilmu. Imam yang lain Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala Beliau menceritakan tentang diri beliau sendiri ya, Beliau menceritakan tentang metode beliau dalam menuntut ilmu Ya kita tahu dan perlu kita ingat bersama Al-Imam Abu Wazir Rahman Abdullah bin Mubarak Adalah salah seorang ulama yang mengumpulkan seluruh cabang ilmu ya, Mau tanya hadisnya, mau tanya Qur'annya, mau tanya fikirnya dan seluruh cabang ilmu Beliau adalah masjidnya Beliau adalah sumber tujukan di samping kewajiban-kewajiban dia lain dari sisi ibadah jihad, infak dan seterusnya. Bagaimana ya studi adalah untuk ilmu hingga kita mencapai tingkatan yang sangat mulia? Kadarnya talabul adab 30 tahun. Saya menuntut adat, mempelajari adat itu 30 tahun. Wa talabtu al-ilma 20 tahun. Dan saya menuntut ilmu cuma 20 tahun Dan mereka dulu Mempelajari adab dulu Sebelum mempelajari ilmu Jadi ternyata Metode beliau ini bukan metode yang Beliau buat sendiri Ternyata apa yang beliau lakukan Itu rujukannya dari orang-orang terdahulu juga Artinya Memang salah begitu metode mereka dalam menuntut ilmu Iaitu mendahulukan adab Sebelum mendahulukan Sebelum mempelajari ilmu Bahkan kalau kita lihat dari hitung-hitungan tahunnya Abdullah bin Mubarak Rahimahullah ta'ala Mempelajari adab Lebih banyak daripada mempelajari ilmu Sampai 30 tahun Yang beliau mempelajari adab Lalu barulah Beliau mempelajari ilmu Hanya dalam waktu 20 tahun saja dan yang lainnya tabiin ya. jadi kok tadi sekarang tabi tabiin sekarang kita naik ke tabiin bahkan Muhammad bin Sirin rahimallahu taala mengatakan kanu yataallamun alhadiyya kama yataallamunal ilm mereka dulu yaitu tabiin dan sahabat mempelajari adab-adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu jadi kuat dan kuat kalian sebenarnya masih banyak namun ini hanya sebagai pengantar untuk menjelaskan kepada kita pentingnya persoalan ini agar kita tidak hanya hadir di majlis ilmu lalu sekadar mendengarkan namun tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu itu karena jauhnya majlis kita dari adab-adab yang Diajarkan dalam Islam ini Adab majlis Dan adab Mutarabi kepada Merobinya Jadi ini kita sampaikan kepada para Mutarabi kita Tentu saja dengan catatan kita hendaknya memahami Dengan baik Agar nanti jangan ada salah ya dalam hati kita lupa dari adab-adab yang kita ajarkan kepada para murid kita ini. Dan sempat ada hal yang kurang yang agak mengganjal pada hati kita ya. Karena ini nanti kita akan tampilkan ke mutarrobbi. Di mana di pembahasan yang penting adalah adab mutarrobbi kepada murabbi. Kita mengatakan kamu mutarrobbi mesti begini dan begitu ya. Jadi seakan-akan kita mau me, ya, menyuruh muterobbi kita dan mengatur muterobbi kita untuk dia ya, menjalankan hak-hak kita, walaupun ya, kita tidak membahas bagaimana hak-hak muterobbi kita kepada muterobbi kita. Namun, iya apa boleh buat. Hal ini tetap mesti kita sampaikan ya. Walaupun tak ya, Kita tentu saja tidak enak cuma, Hanya sekadar menuntut hak Lalu tidak memberikan kewajib, e, tidak, e, Hanya menuntut hak kita Lalu tidak memberikan hak dari Muta Rabbi kita Maka ini perlu e, dijelaskan dengan cara yang terbaik Agar Muta Rabbi kita bisa paham Bahawa hal, hal ini memang Perlu untuk mereka tunai Untuk kesempurnaan ilmu Yang akan mereka terima dari Murupinya. Untuk adab-adab terdiah, ya. Yang pertama adalah adab-adab majlis. Dalam kopiannya ada ya? Yang pertama istiarul majlis ada tak? Ya? Ada? Nggak ada? Iya. Ya. Anak kemarin juga dapat fotokopian dari setapak belajar. Laguana juga dapat file dan bili juga sendiri. Di file-nya ada Ikhtiarul Majlis Tapi di kopian tidak ada Yang mungkin tidak termuat ya, di kopiannya. Tapi yang jelas memang ada Yang dulu kami susun Karena kami yang diorang anak kami di Memang kami juga menulis itu Ikhtiarul Majlis Sebagai poin yang Paling pertama Kenapa kita mesti menyebutkan Ikhtiarul Majlis ini bahasa Indonesia-nya ya Memilih majlis Kauan kalian Hal ini perlu untuk kita oh, Bahasa alamnya ya, Saya berikan harakat sedikit ya Ikhtiaru ya, al-majlisi Tolong berikan harakat dengan baik-baiknya Agar kesalahan tidak Disebabkan kepada Murhabib Ya Biasanya tematan tu sudah ikut coaching, ya? Saya ikut sendiri dan saya dengarkan. Lalu kesalahan dinyasbatkan kepada pemateri, padahal semuanya mungkin kesalahan dengar atau sebab-sebab yang lain. Ikhtiaru al, Ikhtiaru al majlisi, Ikhtiaru al majlisi, Ikhtiaru al majlisi, artinya memilih majlis. Khususnya ini yang perlu untuk kita jelaskan kepada murid-murid kita, terutama murid-murid kita yang masih baru, bahwa kita harus memilih majlis. Dalam asyik yang tidak seluruh majlis yang dibuat manusia saat sekarang ini perlu untuk kita hadiri dan kita semarakkan. Kita memang perlu mengajar sejak awal mereka untuk selektif dalam memilih majlis. Dan itu telah dijelaskan sendiri oleh Rasulullah Sallam dalam banyak hadisnya, di antaranya hadis Abu Sa'id Al Khudri, ataupun hadis Abu Musa Al Ashari yang dilakukan oleh muqallid dan muslim. Inna maa salul Jalits Sallah kal Jalitsi wal dan suratnya. Nampaklah hadits yang boleh sendiri, ya. Yeah. Perumpamaan antara al Jalil atau oleh teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk. Seperti apa perumpamannya? Seperti hamilis dan apa? Nafir al Kir. Ya, seperti penjualnya uangi hamilis atau nafir al Kir yang menyuruh atau ya tukang bat dan sebagainya. Yang intinya, bahwa hamil mis itu kalau ditemani kita akan mendapatkan tiga faidah. Nanti ikhwan dan akhwat kalau ada mau dari darinya, -dari kami sudah kumpulkan dari darinya -dari ini. Nanti kalau memang dibutuhkan, kalau tidak mendapatkan marojinya, bisa kami berikan. Intinya, Al Jalilus Taaleh, kapan kita bertemu dengannya, maka kita akan mendapatkan tiga hal. Tiga kebaikan. Pertama, dia akan menghadiahkan kepada kita minyak wangi-nya. Maksudnya, dia akan memberikan kepada kita faidah tanpa diminta. Dia hadiahkan begitu saja. Dimanjuan. Yang kedua, kita beli dari dia minyak wangi dia ya kan teman kita masa dia teman lalu kita beli minyak wangi di orang lain dan insyaAllah kalau kita beli dari teman maka ada harga khusus diberikan kepada kita maksudnya tidak begitu sulit bagi kita untuk minta faedah kepadanya tanpa terlalu banyak permintaan dia akan segera memberikan faedah kepada kita, menasihati kita, mengajari kita Sa'idah yang ketiga ya, adalah Kata Nabi SAW Kita akan Mendapatkan darinya bau yang harum Bau yang harum Artinya Mungkin dia tidak sempat menghadiahkan Langsung, tidak langsung menghasilkan kita Dan mungkin Kita juga agak bukan langsung Untuk membeli, meminta Tapi paling tidak Ketika kita sudah dekat dengan dia Maka kita akan Mendapatkan kebaikan Paling tidak Posisi kita yang dekat dengan dia Membantu kita untuk lebih bisa istiqamah Kita tidak mau macam-macam Selama berada di sisinya Makanya perlu kita ingatkan pada program teropi Pentingnya untuk mengkondisikan Mempersering atau menyeringkan Untuk bersama dengan ikhwah bermajlis dengan Majlis-majlis yang baik Dan selanjutnya Ya Hadis yang lain yang menjelaskan persoalan ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terkenal yang berpendirian tinggi, terus luar berpendirian bersabda: Az Rosulul Aladin Khalilin wal Yamuz Ahadukum Manu Khalil. Sesuatu orang itu sangat bergantung dengan agama temannya, maka perhatikanlah kepada siapa kamu berteman. Ini jelas perintah untuk memilih kepada siapa dia bermajlis Val yang sudah asalku menyokolil hatinya jangan sembarang bermajlis, jangan sembarang menjelat menjegati menjel menjel menjel sesuatu orang. Pilih majlis yang memang membantumu untuk istiqomah. Ini dan di antara hal yang perlu kita terangkan, terutama di zaman sekarang ini, untuk lebih selektif tidak akal alasan-alasan ikut dengan majlis-majlis yang begitu banyak digelar saat sekarang ini, dengan banyaknya anggul tidak dan banyaknya Ya, kumpul yang menyimpang, maka kita perlu mengajarkan kepada murid-murid kita, walaupun mungkin dengan cara yang paling halus, agar juga tidak ada kesan kita ini termasuk ashalul tahzir, ya, agar juga kita tidak tergabung nanti dengan disebut tahzir saja, dengan orang yang suka mengutahzir mengutahzir. Tapi perlu tahzir adalah satu hal yang disyariatkan, cuma tidak sembarangan kita mengutahzir. Kita perlu juga ajarkan kepada. Anak-anak kita, muterobbi kita, untuk bina kembarangan ikut-ikut majlis. Ketika ada majlis-majlis yang kelihatan enak, banyak lucu-lucunya, dan banyak hal yang menarik, maka kita ajarkan dia dulu apa meraubbi-nya. Niatnya tidak habis waktu itu untuk sesuatu yang sia-sia. Lalu ada hal yang wajib yang segera perlu untuk dipelajari, akhirnya tertunda karena kita memberpanjat majlis-majlis yang sebanyak tidak perlu untuk dihadiri. Ini juga perlu untuk kita terangkan di awal Kepada murid-murid kita Atau pada mutawabdi kita Kemudian Yang kedua Ada juga satu adat yang dulu sering kita baca Dan sering kita tuliskan dalam Buku-buku adat masa-masa lalu Ya, waktu ini tidak terlihat Yang terhadap yang terpenting Berinfak Kami mencoba mencari Masalah ini dalam buku-buku Tentang adat Tapi tidak kami dapatkan satu pun Tentu saja Sampai sekarang sangat terbatas referensi yang kami ambil Namun hingga sekarang belum Seorang pun dari ulama yang kami dapatkan Menurutkan berinfak di majlis Karena itu Berinfak di majlis Dia bukan merupakan bagian adat tapi dia merupakan bagian kebutuhan dan kelengkap ya, karena dalil yang selama ini kita pakai dulu adalah dalil khusus berinfak di sisi Rasulullah SAW dalam surat Al-Mujadilah jadi perintah berinfak itu dalam surat Al-Mujadilah itu terkhusus untuk Rasulullah SAW dan tidak disebutkan dalam adab-adab majlis para ulama kita Karena masalah infaq ini dia bisa dihancurkan dalam sisi lain. Tapi bukan bagian dari ada pada surat majelis. Wallahu a'lam. Yang kedua adalah al-iksa min Zikrillah Mem memperbanyak eh, apa? Saya dapatkan dulu ya. Al-iksa min zikrilahhi. Al-iksa min zikrilahhi. Aliksa ru min zikir lagi, ya. memperbanyak zikir kepada Allah. Ini juga fungsi kajadah, ya. majlis serdja kita agar tidak berubah fungsinya menjadi sekadar majlis pertemuan, melepaskan kerinduan, lalu akhirnya bahan obrolannya tidak karuan ke kemarin-kemarin dan lupa zikir kepada Allah. Maka kita perlu mengkondisikan beniatun tanggungjawab yang sangat penting dari seorang murabbi bagaimana kita dan para murid kita pada saat beribadah memang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang riatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi serta Ibnu Majah dari Abu Abdullah bin Umar, Sallallahu beliau mengatakan, Inkunnala naqdu li Rasulillahu salam fil majlis il wahid, milyar mera, Rabbik Sirri wa tub Aliya, Inna ka anta taubul rahim. Kata Abu Abdullah bin Umar, Sallallahu kami dulu biasa hitung-hitung dalam satu majlis saja yang diadakan Nabi salam itu dalam satu majlis sampai 100 kali beliau membaca. Qabdi kifirli wa tuba aliya. Inna ja anta tawar Dan kat Madrid, di kiri sekali. Dan apa ancamannya bagi Madrid yang terukam dari di kiri? Hadis asalulullaahu sallam yang dilaporkan oleh Abu Hurairah disebutkan dengan Abu Dawud dalam sunannya. Maa min kaum ya min Madrithin. Tidaklah ada satu kaum yang berdiri dari majlis bubar dari majlisnya selesai sudah majlis la yasruna waratihi tapi majlisnya tidak ada zikirnya Karena alergi dari Allah inna qaumun mithli sifati himarin ketika mereka yang bangkit itu seperti yang bangkit adalah bangkai-bangkai keldai, artinya tidak ada bunga-bunganya. Wahai yang adalah hambat bagi mereka adalah kerugian, mereka mengalami kerugian. Dan hadis yang serupa dengan ini banyak. Ya, kami cuma sebutkan satu saja, dan bagi yang mau tambahan, bisa nanti uh, diambil majelis. Uh, jadi, kuat kalian mengerti uh, sedikit. Ini untuk kita ingatkan Yang memperbanyak zikir Dan tentu saja Zikir ini masing-masing kita Dan kita tidak pemahaman Orang yang berzikir jamaah ya. Jadi zikir masing-masing Dalam hati selalu ingat Kepada Allah Ya Baik zikir memang langsung kita ucapkan Beberapa zikir yang dihancurkan Maupun kita selalu Ingat kepada Allah tidak melakukan hal-hal yang Sia-sia dan di antara zikir yang penting Juga memperbanyak salawat Dari Abu Diyarah Nabi SAW mengatakan Ma jasa qawmun majlisat Tidaklah ada satu kaum Duduk di satu majlis Lam fihi. Lalu di majlis itu Dia tidak berzikir kepada Allah ala nabiihin. Dan tidak bersalawat Kepada Nabi mereka Jadi dia kepada Allah Salawat kepada Nabi Illa kana alaihim kirah Fa Insha Allah umma Insha Allah kembali lagi. bagi mereka serigala, kalau Allah ingin Allah siksa mereka dan kalau Allah berkehendak Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Artinya mereka-mereka itu berdosa di sisi Allah karena tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi-Nya. Jadi kita berusaha condesikan majlis kita majlis zikir kepada Allah. Karena itu hal yang perlu untuk kita ingatkan kepada muta rabbi kita, terutama dengan adanya syubat-syubat fikir berjamaah mereka-mereka yang menyebarkan pemahaman fikir berjamaah kebanyakan membawa hadis-hadis tentang mazgama kaumun, si bayi ingin dulu silah, ya kunah. Allah dan semacamnya, itu sepanjang fikir berjamaah, padahal kita perlu fahamkan dan kembali sebutkan kepada para muta rabbi kita bahawa majlis ini pun Adalah majlis zikir ya. Majlis zikir Makanya Atok bin Adhir Allah Mestinya orang mengukah Ketika Mengatakan tentang majlis zikir Yang dikebutkan dalam bahagian hadis Dia mengatakan majlis al-il Majlis ilmu Jadi kita tidak merasa kecil dengan mereka-mereka mereka yang Memperbanyak majlis-majlis zikir Alhamdulillah Majlis majlis zikir Tapi kalau dengan cara-cara yang tidak disyariatkan Maka silahat berikan di dalamnya kita ajak ya Untuk hadir masyarakat zikr Kita menuju zikr yang memaksud dengan sunnah Nabi kita, Sallallahu alaihi Wasallam. Kemudian Yang ketiga Ya Kita tambahkan Walaupun tidak termasuk di sini Tidak tertulis Yaitu Susnu hayah Susnu al-hay'ah Bagaimana cara tulis ini? Bisa saja, bisa kambal langsung. Khusnul Hayah, bisa tulis ya? Ikhwa? Atau Istanaul Hayah. Ini bisa dijadikan poin yang ketiga. Khusnul Hayah, penampilan yang baik. Atau penampilan yang sebaik-baiknya Ini juga disebutkan oleh Para ulama kita dalam adat-adat majlis Khusnul hai'ah Penampilan yang baik Atau bisa juga ihsanul hai'ah Memperbaiki penampilan kita Ini juga perlu untuk kita ajarkan Sejak awal kepada para murta rohi kita Agar bela itu Murta kita Sekitar hadir di majlis terbiah yang di dalamnya ada terbiah sakofiyah dan terbiah krusiyah dengan ketika motoradi kita menghadiri terbiah jasadiyah ya. jadi kita tidak wujud itu dengan ikhwa yang menyamakan antara terbiah jasadiyah dan terbiah sakofiyah dalam penampilan maksudnya ya. jadi kadang kita sangka dia mau terbiah jasadiyah tapi ternyata dia mau terbiah sakofiyah tapi datang dengan penampilan orang yang mau berolahraga, apalagi kalau majlisnya di masjid, ini kurang edisnya, kurang tepat. Dari kuat kalian, dari mana banyak dari Quran dan Sunnah. Dari Qurannya, cuma Allah dalam surat Al-Araf ayat ketiga pulih ya. Ya bani Adam, kudu ziyat kum anda kuli masjid. Ya Banyu Adam Wahai anak cucu Adam Khuduzi masakum Kenakanlah perhiasan kalian Ainda kulli masjid Ketika kalian masuk ke masjid Dan Kauat kalian Ayat ini salah satu dalil Yang digunakan pada Supama kita Dalam mewajibkan menutup aurat Pada saat solat yang antara dalil Kewajiban Menutup aurat pada saat sholat adalah ayat ini. Kenapa nak kuburi natakul? Artinya tutuplah auratmu. Tapi kalau kita nak memahami secara makna bahasa, kuburi natakul adalah pakaian perhijauan. Artinya pakaian yang kita kenakan jangan cuma sekadar menutup aurat, selama kita bisa memakai pakaian yang terbaik. Dan ayat ini. Tidak hanya mengkhususkan persoalan sholat. Dan Allah mengatakan engkau di masjid ketika kalian masuk masjid. Walaupun asalnya sebenarnya untuk persoalan sholat, tapi di antara hikmah kenapa Allah menyebutkan masjid? Karena di masjid itu begitu banyak ibadah yang bisa dikerjakan. Di masjid kita sholat, maka mari kita pakai periasan pada kita saat sholat. Di masjid kita baca Al Quran. Mari kita berpenampilan yang terbaik pada saat kita baca Al Quran. Dan jika kita juga ikut majlis ilmu Maka mari kita berkenalkan yang terbaik Pada saat kita menghadiri majlis ilmu Dan Di antara dalil yang paling jelas Menunjukkan pentingnya ini adalah hadis Jibril Hadis Jibril alaihissalam Hadis yang kedua dalam Tadba'in Nawawiyah Ketika beliau datang mengunjungi para sahabat Untuk menjelaskan kepada para sahabat Bagaimana cara bermajlis yang baik Di antara penampilan yang, terbaik, yang patut untuk menjadi perhatian kita, apa yang disifatkan oleh Umar bin Fattab beliau mengatakan syahidu bayarus ya syahidu sawadis berpenampilan yang terbaik pakaian yang sangat putih rambut yang sangat hitam intinya dalam ura terulang kita artinya beliau memakai hal yang terbaik bahkan dalam sebagian riwayat Beliau menyaki rambutnya, dalam sebagian bacaan jenis ciplir seperti itu. Dan dalam buku-buku para ulama kita, dalam makalah-makalah yang seperti ini, ada juga sampai begitu detail menyebutkannya, memotong kuku, merapikan jenggol dan sebagainya pada saat menghadiri majelis majlis ilmu. Kita inginkan, ya para ulama Arab kita juga memperhatikan keseragaman yang seperti ini. Agar lebih berbukahnya majlis kita. Dan tentu saja, ya, para robi adalah contoh yang terbaik untuk muterobinya. Dalam artian, tanpa kita menerangkan terlalu detail, tapi kalau kita selalu berusaha untuk yang seperti itu, maka insya Allah para muterobi bisa mengambil manfaat dari penampilan kita. Itu tambahannya. Jadi, walaupun penjelasannya singkat, tapi sekiranya bisa dipahami. Ya, waktu ini tidak banyak untuk kita terangkan semuanya Waktu kita cuma sampai semasa 10 Kemudian At-Tahiyah Atau mungkin Assalam ya Assalam ya Di fotokopian Assalam Ya sama saja Tapi ya tahiyah itu At-Tahiyah artinya penghormatan Maksudnya salam Pada saat Kepada hadiri uh, Saya baca kan ya. At-Tahiyah itu ala ahli al-majlisi berikan harapnya gitu attahiyatu ala ahli al-majlisi inda al-quduni wal-insirafi attahiyatu ala ahli al-majlisi inda al-quduni wal-insirafi attahiyatu ala ahli al Anggal kudrumi walin siraki. Bahasa Indonesia-nya kurang lebih begini mengucapkan salam kepada hadirin pada saat datang tiba di masjid dan pada saat pulang. Mengucapkan salam kepada hadirin pada saat datang dan pulang. E, perlu dipahami oleh kalian, ucapan salam. Ucapan yang disyariatkan pada saat menghadiri majlis, memasuki majlis. Jadi kita masuk majlis, mengucapkan salam, dan pada saat kita mau meninggalkan majlis, mengucapkan salam. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang dipandang Sebagian ulama kita yang memandang tidak harus mengucapkan salam pada saat menghayati mahadara, karena dia mungkin sudah lama hadir di masjid. Tadi mungkin dia datang duluan. Dia ucapkan salam waktu masuk masjid. Lumada orang-orang. Jadi dia sudah ucapkan salam. Pada ketika dia mau mulai menghadaranya, dia langsung. Itu tidak berkenaan. Dan bagi yang mau mulai, mau juga ucapkan salam, tidak ada masalah. Cuma perlu diingat bahawa hadis-hadis yang menjelaskan tentang ucapkan salam. Semuanya berkaitan dengan masuk majlis dan pada saat meninggalkan majlis. Kita bacakan hadisnya dari Abu Hurairah dari Anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda: Iden taha ahadu kamil majlis salim salim. Jika salam yang terkait berhenti di majlis masuk majlis maka ucapkan salam. Fa inha dalahu an ya majlis salim Kalau dia uh, Mau duduk terus silakan. Setumpah di rakoma, fayu saling. Dan jika dia berdiri, mau pulang, fale majlis juga hendaknya mengucapkan salam. Fale satu ulah di ahabka minal asyra. Salam yang pertama bukan lebih berhak daripada salam kedua. Artinya hukumnya sama saja. Kita mengucapkan salam pada saat masuk majlis dan pada saat meninggalkan majlis. Jadi, ini perlu dengar ya. Perlu dijerakan masalah ini dengan masalah muhalbarah. Ya. Untuk contoh yang paling mudah yang sering kami jelaskan ini, Salat Jumat. Salat Jumat itu, fitnesnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkhutbah Jumat itu masuk naik khutbah pada saat beliau uh, beliau mulai khutbah. Beliau datang ke masjid pada saat beliau sedang berkhutbah. Maka masuk majlis langsung Assalamualaikum, lalu beliau duduk. Agan Dan ketika percayaan dikumandangkan, Beliau baru memulai ceramahnya Beliau tidak salam lagi Karena memang tadi sudah Waktu masuk Waktu menghentikan usulannya Beliau juga tidak salam Karena beliau belum mau pergi-pergi Beliau masih ada di masjid ya, Nanti kalau mau pulang baru mengucapkan salam Itu berdasarkan penjelasan tentang perjayaannya Walaupun sekali lagi masalah ini Masalah yang sangat ringan Dalam masjid tidak perlu tahu ya, Kita bersegagam tentang yang mana lebih tepat. Mengucapkan salam, mengucapkan salam sekadar kita mau menjelaskan bahwa tidaklah orang yang menurai pembicaraannya dengan tidak mengucapkan salam itu dianggap melanggar adat yang kami ajakkan, tidak maksud adat ini adalah ketika masuk majlis dan pada saat meninggalkan majlis ada satu sunnah yang juga perlu kita ingatkan dan tetap kita pertahankan pada ikhwan kita Sebelumnya masalah salam ini Kadang Terutama dalam posisi ketika Seseorang membawakan materi Kadang sekitar mengucapkan salam terlalu ribut Mungkin mengganggu ya, Apalagi kalau ada yang terlambat terus, Kalau ikhlas Salam Ustaz terlalu bicara Salam lagi Lalu dijawabkan San". Baru berapa menit Ada lagi yang terlambat Salam lagi nah, Karena itu Dalam hal ini mengucapkan salam kepada hadirin Boleh juga Dalam adalah Salam kepada yang di dekatnya, ya. sehingga ini tidak perlu mengganggu yang lain. Kena juga tidak mesti mendengarkan semuanya. Ya, kalau anda bayangkan antum hadir di satu majlis yang dihadiri seribu orang, kalau antum datang berdatangan, tidak, tidak mesti antum mendengarkan salam antum kepada pembicara. Tapi antum ketika masuk majlis, salam kepada yang ada di sekitar antum di maksudnya Ada pun hal yang kami maksudkan, punah yang perlu untuk kita jaga juga adalah mufakat berjabat tangan ya. ini juga satu sunnah yang hadis-hadisnya juga tentang keutamaan berjabat tangan dan ini perlu untuk kita pertahankan ya, agar para mutara-muta itu akrab berjabat tangan tapi untuk berjabat tangan ini hadis-hadis tentang berjabat tangan yang sorih hanya pada saat bertemu dan tidak ada hadis yang tegas pada saat berpisah cuma ada sebuah hadis yang mengatakan Tamamu attahiyah Al-Mufraha Tamamu attahiyah Al-Mufraha Kesempurnaan ucapan salam itu Dengan berjadat tangan Hadis ini dihasilkan oleh Sebagian bulan kita dan Syekh Al-Bali Sendiri beliau memandang Sangatnya lemah tapi beliau Mengatakan maknanya benar Sehingga beliau memandang Tidak mengapa Bahkan baik Beliau anjurkan Adalah ketika berkisah juga Berjabat tangan Sebagaimana ketika kita berkisah Kita mengucapkan salam Ini juga Bagus juga kalau kita di mandiri Kita lihat, ya, Ketemu Pertama kali kita ucapkan Salam, jabat tangan Kalau pada-pada kita mau pulang juga Maka kita berjabat tangan Ia ya, adalah satu kebaikan Yang perlu kita Pertahankan semua daripada Allah apalagi dia lebih mengakrabkan hubungan kita dengan saudara kita menggunakan geriki dan juga salah satu sebab menambah sahabat cinta kita kepada saudara kita ya kemudian berikutnya karohiyatu ikhomati agrojuli karohiyatu jimakruhkannya secara biat ikau mati membangunkan atau menyuruh berdiri agar juli seseorang min majlisih, min majlisih dari majlisnya, dari tempat duduknya sumal julusi ya kemudian dia duduk Pih di tempat temannya itu. Artinya dia suruh temannya berdiri untuk dia Ambil tempat duduk temannya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Karena dia tu ika masih rojuli min majlis summa al juluhi. Ya. Artinya summa kena ada al juluhi pih. Bahasa Indonesia nya kurang lebih begini. Uh, ya dimakruhkan menurut seorang berdiri dari tempatnya lalu dia yang menempati majlisnya uh, kita gunakan kata-kata dimakruhkan walaupun makruh ini masih ada dua kemungkinan hukumnya entah dia makruh yang memang makruh atau dia makruh yang haram ya, Kan dalam bahasa syariat makruh itu kadang karahiyatulit tanzih wa karahiyatulit at-tahrim tapi untuk amannya kita gunakan dimakruhkan Artinya dibensi, tidak disukai Bisa saja berpunyai haram Bisa saja tidak sampai haram Tapi sahabat dibenci. Hadis yang, yang terkenal Dari Abu Wabim Umar Radia Allahu Anjumah La yuqimu rojul Arrojula min maqalifumma yajrisu fihi Tidaklah boleh Seseorang menguruh orang lain Untuk berdiri, Lalu dia yang mengambil tempat duduknya Walakin tapaslah wacwasa. Kalau kita mau duduk juga, lalu sudah penuh majlis, maka kita minta, ya kita bermohon, tolong di lapangkan dan diluaskan agar kita bisa duduk juga. Dan karena tidak ada lagi, maka kita lihat mana yang paling kecil, ya, dan mana yang paling kita mungkin atau mana muka kita silum, ya, jadi antum di luar saja, biar yang duduk di tempat antum. Nah, itu. Satu, Satu hal yang dilarang. Kecuali jika seseorang memberikan kesempatan sebelum kepada kita, yang memberikan kesempatan tanpa kita menyuruh dia, maka Insya Allah ini tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Walaupun ya, jalan yang terbilang jilaq mengapankan, maka Insya Allah ya, tempat itu akan naik juga. Ya begitu prinsip masyhur binatnya, berikan insya Allah muat, ya. Di rapat rapat ketikan saja akan muat itu majlis. Kemudian hal yang lain, at-tafsir fil majlis, fil majlis ya. Atapaku silma jil silma jil berlapang-lapang di majlis. Ini ada kaitannya dengan poin yang keberapa itu? Ini dia nombornya. Poin yang ketiga dari terakhir, khairul majalihi al Khairul majalihi al Sebaik-baik majlis yang paling luas, paling lapang. Apa maksudnya kuat kalian? Artinya melapang-lapangkan di masjid, tempat tempat tuh masjid. Artinya, pertama kita berusaha mencari tempat yang paling luas, bisa memuat sebanyak-banyaknya hadirin. Gitu. Jadi memang dianjurkan untuk cari tempat yang bisa memuat para ikhwah. Maka tinggal dikondisikan. Kalau peserta kita, peserta dia kita 10 orang, ya. Kalau di rumahnya itu kuat yang rata-rata tidak terlalu luas Sisa kalau masih muat Maka tidak apa-apa Tapi kalau tidak maka striknya cari majus yang lebih luas Karena dia bagaimana ya? Tidak bisa dipungkiri Masalah kondisi itu Sangat mentengaruh dari Kelapangan daya kita Dan Jika saja Ternyata akhirnya penuh Maka disinilah berlaku atapat suhul majlis. Kita lapang-lapangkan. Artinya berusaha pertama. Ya, semestinya yang ketiga dari peringkat ini lebih duluan penyebutannya. Pertama kita cari tempat yang luas yang bisa menguat sebanyak banyaknya hadirin. Yang kedua, jika tidak ternyata akhirnya hadirin jauh lebih banyak daripada tempat, maka pada saat itu berlakulah atapat suhul majlis. Kita lapang-lapangkan artinya Kita tetap berusaha memberikan kesempatan kepada saudara kita Untuk hidup di majlis Itu maksud firman Allah SWT Dalam surat Al-Jahirah Bahasa Indonesia Kurang lebih begini ya Berlapang-lapang di dalam majlis Dan sebaik-baik majlis yang paling luas dan lapang mulian hal yang perlu untuk diingat hal ini juga kadang dilanggar oleh ibadiah orang. Idza qoma minal jika ada sosok orang idza qoma ada seseorang yang bangkit minal masjid dari tempat duduknya selama yang diulangi kemudian dia akan kembali ke tempat duduk itu fa huwa bihi ini ada tambahannya bihi. Ya, tolong tambahkan itu. Anak berita tambahkan, tak kena tidak tahu caranya. Ya. Izaqo ma minal majlisi, jika kawan bangkit dari majlisnya, summa yarji'u ilaihi, kemudian dia kembali lagi ke majlis itu, suahu ahakku bihi, maka dia lebih berhak untuk duduk di majlis tersebut. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Alaihi Wasallam yang mengatakan, Man qawma minal majlisi ma raja ilaih suahu ahakku bihi. Apa maksudnya, maksudnya buat sekalian Kita kalau melihat ada orang yang tua ya, Seperti sekarang ini Setelah firman keluar ya. Jadi jangan kita lihat, nah ini tempat yang Bagus ini, posisi yang strategis Langsung kita mau duduk di situ Itu tiap boleh Ada cara yang kadang digunakan Untuk waktu sekarang ini Buat diserap, simpan rongkok kita Simpan buku kita Walaupun disayang dulu, anda belum dapat hadisnya Yang mengharuskan untuk itu Mengharuskan simpan songkok Atau simpan pembuku Sebagai isyarat bahawa saya masih mau pulang Saya masih mau pendali lagi yeah. Tapi Abdullah bin Umar yang meruatkan hadis ini Beliau setiap lihat ada orang Beliau dari maju Beliau tidak mau mengandung tempat duduknya Walaupun beliau belum tahu Ini orang masih akan pulang atau tidak Ini jalan kehadiran-kehadiran sikap kapal Maka sebaiknya begitu Atau antung kalau menyebabkan keadaan seperti itu Angkum sebaiknya tanya Ada yang menungguan Angkum pegang dulu Eh apa Sudah menungguan Angkum mau kembali atau tidak Ya, Tapi kalau tidak ada jawaban Dan nanti kita tahu Masa jalan warak Sikap hati-hati Jangan anggil tempat duduknya. Walaupun ini kesempatan Kita lebih maju ke depan Tapi tidak ada hadis yang Menunjukkan seperti itu Orang-orang alam Jadi ya, Ini kadang kita ambil Jalan masalahnya Kita simpan satu Eee uh, apa tongkoro macam itu, so, kita di stop begitu, kita di stop depan dan kita tidak berada keperluan, kita simpan tongkong kita, ijazah e agar kita yang di stop kedua jangan langsung merobat meng mengambil kita. Tapi itu sebenarnya tidak dibangunnya, dalam latihan tidak harus begitu. Kita tinggal selesai, saja itu tidak berhak melakukan so, terlalu langsung merobat tempat kita. Dia sebetulnya so bertanya dulu. Ini perlu. Adat yang perlu dikenangkan. Kenang terutama ikhwa pun kadang dilupakan. Ya. Lalu berikutnya, al-hastu al-istimah al wa adal tafarroqiy an jalulfi. Al-hastu al-istimah al anjuran untuk berkumpul di masjid. Wajib safar ruk in jallus dan tidak berpenjiran pada saat duduk. Al-hasu ala al anjuran untuk berkumpul pada saat di masjid ada muktafat ruk in dan tidak berpenjiran pada saat bermajlis. Bahasa Yunani saya kurang lebih begini Anjuran untuk berkumpul ya, pada saat berada di masjid dan tidak ber dalilnya hadis Ada syangret syangret Muslim. Nabi Sallallahu mengatakan, ketika Nabi Sallallahu melihat halakah, halakah, ada halakah yang banyak. Ini ada halakannya, ada halakah, ada halakahnya. Nabi Sallallahu mengatakan, mali arroqim ma'azim. Kenapa saya lihat kalian ini bertentangan pada saat bermajlis? Ini kadang terjadi pada saat majlisnya agak luas, ya. Terdapat di daun ramanya, lebih amat sedikit yang hadir. Atau pada saat pagi di ramanya Ya. Karena itu, apa kena lihat majusnya berat, maka barulah ada yang dipanggil kami handal seperti pagi, siang, tidak, ya. sunat, tidak dibenarkan yang demikian. Kita harus kumpul di masjid, cuma satu masjid saja, satu tempat kumpul. Kita ya yang menceritakan tentang sahabat tapi alaf profesor eh, kami sudah bisa untuk mencari ayat ini tapi belum dapat tapi ayatnya insyaallah sahih ya yang dijelaskan dalam buku-buku tapi untuk menghasilkan menghadirkan dakwahan anu belum dapat bahwa ya diibaratkan karena rapatnya jadi dia akan mengkosikan antara lapang dan rapat Jadi tadi kita katakan cari majlis yang rapat Eh cari majlis yang luas, luas lapang agar kita memluas banyak-banyak Tapi bukan berarti kelihatan ke lapangan majlis dicari Agar masing-masing mereka mengisi ujung-ujung dari majlis itu ya. Kosong di tengah Baru ada yang di sana cari masing-masing cari tiang Ini perkara yang tidak bagus ya. Apalagi jika itu dipesankan Tiang adalah tempat bagi yang senor-senor Ya jadi yang mudah saja semal-semal depan yang sinar ia bertengger dan bersandar di tiang. Ini satu sinar juga yang tidak perlu untuk distandarkan. Kau sekalian, eh, sinar yang anda maksudkan tadi, bawa sahabat itu diibaratkan jika jatuh daun maka daun itu tidak mengumpuh tanah. Ya. Yes. Menggambarkan bagaimana mereka dalam bermajlis, ya. tidak tempat yang leong dalam majlisnya. Wallahu a'lam. Dan itu insyaAllah lebih memberikan kesan yang mendalam kepada para muzakkih lebih menunjukkan kuasa kepada ke dalam masyarakat. Sama kalau kita bersab dalam kelas, kalau kita rapat itu enak sekali. Bila kita berjauhan menunjukkan ada atau kelihatannya agak bermasalah dengan saudara kita kemudian di antara sunnah yang lainnya dalam bermakrif adamu atafri bayinat nemi tidak memisahkan antara dua orang illa di iznihima kesuaih dengan izin keduanya adamu atafri tidak memisahkan Bainat baini antara dua orang illa fi kecuali meminta izin kepada keduanya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La yahillu mir husl halal" ya tidak halal. Bagi seseorang an yufaddhu baina bainihima antara dua orang illa bi kecuali izin keduanya. Walaupun ada tempat yang agak di situ Ya, antum mau ada mengantara ini, teman akrab antum? Antum mau duduk dekatnya tapi di sana ada orang yang sudah dari sisi di sampingnya, maka antum mesti minta izin kepada keduanya tidak cukup dengan satu orang. Mungkin teman antum dengan senang hati memberikan kesempatan antum ini dekat dengan kita. Tapi saudara yang lain yang antum kurang kenal, antum minta izin juga kepada si keduaan itu. Jika dia bergerakkan, maka tidak halal bagi kita untuk berikut di kedua saudara kita itu dan yang seperti ini pun perlu untuk kita perhatikan khawatir kalian jangan sampai kita jatuh pada yang haram karena Nabi Muhammad ya Allah ya, ketinggalan haram ya, hal ini adalah hal yang diharamkan kemudian Al-Jinufu Hesu Yantahi Al-Majrifu Al-Jinufu Hesu Yantahi Al-Majrifu kita berhenti di tempat yang memang di situ tempat belum berhentian Artinya majelis. Adanya majelisnya memang berhenti Di situ akhir dari majelis. Artinya kalau kita datang tidak Dan majelisnya sudah hampir sampai keluar. Maka kita ya dekat yang di luar buku. Janganlah -jangan kita mau lompat ya, ke depan. Yang melangkah di leher, leher saudara kita. Itu semuanya. Dalam hadis. Yang berat at at at jadi bunisan Allah mengatakan kunyah Kami para jika Iza'atina Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Jika kami mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jalasa ahdunnah Ayusuyantahi Salah kurang di antara kami Duduk di tempat pembentian masjid Yang berbalian akhir dari majlis Kahitulah kunyahnya yang perlu juga untuk Kita jelaskan siapa yang datang awal Di depan Agar orang yang datang mudah untuk Menuntui Pengin datang. Artinya memang dia mendapatkan haknya. Orang yang terlambat haknya yang di belakang. Yang tu, siapa yang di depan, siapa yang datang duluan di maka dia mengambil posisi di depan. Tidak boleh. Namun khas kalian ada berikutnya. Ini berat kaitan dengan tadi. Bagaimana kalau dalam satu masjid hadirinya kurang paham adab-adab mengisi masjid itu? Dan banyak tempat-tempat yang lowong di depan Apakah kita tidak boleh sama sekali memang Masuk dan memaksakan diri Untuk berada di depan Ya. Ini berlaku Ada berikutnya Jawadu at-taqaduni Bolehnya takaduni ke depan Liman yaraw bagi yang melihat Amar mahu furjakan Di depannya ada furjah Iaitu tempat yang lowong Kalau tidak Sudah penuh, dia hmm. dia di belakang Jadi, Kalau tidak ada yang lowong Kurang diperhatikan itu Maka boleh seseorang itu ke depan Tanpa Menyakiti orang lain Ini juga perlu diingatkan tanpa menyakiti Orang lain Hadis-hadis yang terkenal Yang beratkan oleh Imam Bukhari Rasimullah Ta'ala Kisah Tiga orang yang datang Melewati majlisnya Rasulullah SAW. Tiga orang ini Tiga juga modelnya Yang pertama Melihat Majlisnya Rasulullah langsung Segera bergabung Dan melihat ada tempat yang kosong Maka dia ke depan Yang kedua Bergabung juga Dan lihat ada tempat yang masih noong Tapi dia agak malu-malu Maka Menyinat yang di majlis Dan sembunyi-sembunyi Di majlis Yang ketiga Yang tidak peduli dengan majlis ilmu Dia lihat ada majlis ilmunya Rasulullah Tapi dia tidak punya Keinginan dan minat untuk Ikut bergabung dalam majlis itu Nabi S.A.W ketika menjelaskan Keadaan tiga orang yang bersebut Beliau mengatakan Orang pertama adalah orang yang Berlindung kepada Allah Mas Allah melindunginya dia bergabung ya. Di Madrid Dan dia menjadi tempat yang lowong di depan Maka Allah mengayanginya melindunginya Orang kedua bergabung bagus, Tapi karena malu-malu maka Allah juga malu terhadapnya Orang ketiga Berpaling maka Allah juga berpaling Darinya Imam Ketika menunjukkan di sini Menunjukkan jurul-r -er, depan Jika melihat ada tempat yang lowong di depan Ini perlu diperhatikan tapi lagi-lagi jangan sampai mengakibatkan orang lain. seperti sebagai Ya yang ketiga-tiga terhadap orang yang memaksakan diri untuk ke depan, tapi mengatakan sihir pakai Aziza. Kamu duduk saja, kamu tidak mengakibatkan banyak orang. Kemudian yang kedua dari terakhir, Ya kena hasil majlis kita ambil beberapa yang kita bahas. Yang kedua dari terakhir adalah. Al ibti'adu anil julusi Al manji anhu Menjelaskan diri dari Al ibti'adu Menjelaskan diri dari anil julusi Dari buruk Al manji yang dilarang Anhu darinya Jadi jangan duduk yang dilarang Kami sengaja Memilih dan tidak Menulis duduk apa yang dianjurkan Karena hukumnya boleh-boleh saja tapi duduk saja. duduk yang paling bagus duduk orang tawaduk, ya, dulu yang paling bagus yang melarang kerusuhan, eh, duduk istiros, ya, atau duduk orang yang seperti duduk majlis di hadapan Rasulullah Sallam. Tapi ini terbuka, ya, tidak ada masalah. Tapi ada duduk yang memang dilarang pada saat bermajlis ini yang perlu untuk dihindari. Ada dua yang kami maksudkan di sini. Duduk yang pertama adalah duduk di mana seseorang meletakkan tangan kirinya ke belakang Lalu dia bersandar di tangan kirinya itu Atau bertopang di tangan kirinya yang dia tempatkan di belakang Bisa dipahami maksudnya? Siapa yang bisa contohkan? cuma sekejap saja ya. sekadar untuk menunjukkan kesalahannya ya. bukan untuk dilakukan terus-menerus ada yang ditentukan? paham ya? ya, begitu ya, jadi kita sandar dengan kiri belakang itu juga boleh hadis yang kuat sekalian dari hadis sunan Abu Dawud di mana dari Syarif bin Suwais dia mengatakan ma'rabi Rasulullah SAW Rasulullah SAW kalam aku. dan ana salis hakedah, begini dengan saya. Apa itu? Wa qad wada fi yadi al-jifra khalf adh tangan saya yang kiri di belakang punggungku. Wa astakatu ala al-yatiyadi, dan saya bertopang di uh, punggung yang telah, punggung uh, tanganku ini. Ya. Yeah. Soal lainlah disebuah perlanggang lewat lihat sahabat yang seperti itu beliau mengatakan Atap kudu pejatal mak budi alimin apatah kamu mau duduk dengan cara duduknya orang yang Allah mulaikan al makbud alimin. Khabar ini Rasulullah ketika menjelaskan hal ini bahawa hal ini menunjukkan bahwa kroak kaki tangan kanan yang dipakai tidak mengapa. Ya, kalau tangan kanan mungkin capek, tangan kanan yang kita pakai maka tidak mengapa. Atau dua-dua juga tidak mengapa. Tapi sebaiknya itu pada saat berwudh saja hajat. Ya. Jangan pun sejak awal majlis berjalan duduk antum begitu. Ya. Ini nanti akan berkaitan dengan adab menterobi kepada murabi yang kemudian ada kesempatan kita membahasnya. Ya, bisa dibayangkan bagaimana antum sugi murabi, kalau sejak awal mutarobi antum pas depan antum yutup dengan duduknya mudah dua-dua tangannya ke belakang tangan terus seakan akan akan memandang hentim antum ini juga satu sikap yang tidak boleh ditampakkan jadi yang tidak dibenarkan sama sekali adalah dengan tangan kiri ya. mulai sebuah durus yang dilarang yang mungkin dalam keadaan tertentu terjadi pada kita hadis yang juga datang dari Imam dari Abu Dawud yang berkata Imam Abu Dawud ini dari Abu Daud dari anhu beliau mengatakan qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam jika salah satu diikum di syamthi fa la ta'hadu bi jika salat antara zaman berada di matahari dan ada dia di noumi wa fa ba'du fi syam wa ba'du fi yuzh fa yakun jika ada sebahagian anggota tubuhnya kena matahari dan sebahagian tidak, maka dia bangun darinya. Jika panas, ya, ada yang kena sedikit matahari ada tidak, maka jangan, ya, jangan kita kena matahari. Sebahagian matahari dan sebahagian tidak. Dalam beberapa riwayat, ya, disebutkan majusi sholat. Ya. Jadi perlu hindari. Anjing kau sen, sen, gimana kau dan majlis sini? Ikhwa banyak begitu. Ya, ulalan kau dah rupa Kalau semua pergi nanti, apakah tidak kena majlis? Yang jelas kita kalau di majlis taksi ya, anjing pun juga dihindari. Kalau di kau kita dan, ya, waktu di Sudan atau Malaysia kita pernah kunjung ke rumahnya. Kalau kita dalam seperti itu dia langsung akan terang antum berdiri cari tempat yang tidak ada kena matahari. ya Kemudian yang terakhir bahwa kalian adalah menutup majlis dengan doa kafarat majlis Doa kafarat majlis yang terkenal Subhanakallahumna wabisham'iq Ash'adu a'ya illaha illa anita Ash'adu qawadu ilay Itu sebagai khatam penutup dan sebagai umat ibu apa saja yang kita lakukan di majlis Dengan perkhidmatan dengan menyiapkan bahwa tidak ada hadis yang kohir kalau kami Allahumma yang akan Subhanahuwataala kalau Allahumma radhanya wa bihandid ya, tidak ada ikhwat atau mungkin akuan juga Allahalamin yang akan Subhanahuwataala larang banyak. Itu bacaan sujud di waktu subuh. pun bacaan majlis Subhanahuwataala wa bihandida itu. Asrohalla ilaiilanda sabrka watubulei. Syaikhul Bani juga mengkohikan dua dari nazi yang ada tambahan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Aššalu alla ila illa anta. Aššabulkā wa atubu li. Ada juga, bisa. Adapun Subhana Robi karobillahi dzat yang maaf ini juga Dilemahkan senatnya. Allahu alam. Ada satu dua tempat majlis juga yang uh, dulu sering kita ucapkan, sekarang sangat jarang kita ucapkan. Padahal dia juga satu Doa yang Insya Allah Suhih Atau Hasan Dari Abdullah bin Umar Beliau mengatakan Allama kana Rasulullah Yaqubun majlis hatta yadu'a biha Ula'id ja'awat Ini mungkin bukan kafat majlis Tapi doa yang Rasulullah Kalau mau menutup majlisnya Dalam beliau Tidak membaca doa ini Qallama Kata Suhidu Tufas Ketika menjelaskan Makna kalilah entah artinya tidak pernah sama sekali atau artinya sangat jarang. Beliau bangkit dari majlis kecuali berwajib berwajib berwajib tersebut Allahumma qulillana min khushshidika mana yahuluh bihi ainana wabiina natiika peminta wasika ma'ruh bari budi jannah dan seterusnya. Ini juga satu doa yang sangat mulia dan sangat ya, banyak makna yang terkandung dalamnya. Perlu juga untuk kita ajarkan kepada para muter Robbi kita Dulu kami, waktu di awal-awal terkirias ya, Sejati-jati malam kita itu menghapal yang seperti ini Karena perlu kembali dihidupkan Sunnah yang mulia ini yang mungkin Sebagai muter Robbi pun Sudah melupakannya Atau mungkin ada anak Tidak sempat menghapalnya Lalu sekali mengubatkan sebagai mohobbi Ya dulu kita muter Robbi Mesti menghapalnya Karena kalau itu banyak muter sudah tapi dua ini belum pernah didengarkan sama sekali, apalagi dihafalkannya. Ini koskan untuk adaptasi ya, secara, secara cepat ya. Adapt mutarobi kepada mutarobinya. Pertama, riayatu hormatihi, menjaga kehormatan ini yang saya katakan tadi ada ada bukan psikologi kalau kita sampaikan, kerana kita mau sampaikan ini ke mutarobis kita. Yang kita maksudkan kamu mesti begini terhadap saya. Ya. Jadi humati, jaga kehormatan murobbi, artinya jaga kehormatan saya. Ya. Secara tidak langsung kita, tapi konsep ini disampaikan. Ya. Untuk saja bagaimana kami katakan tadi, kita sebagai murobbi juga perlu memperhatikan ada pada sebegitu orang murobbi. Pertama menjaga kehormatannya. Dan halus yang boleh kita sampaikan di sini, halus dari ubahlah hukum fomik kerana waruanku. Yang disebut oleh Nabi Ahmad, Insya Allah kami menghantar kenyata. Lebihnya mala majilah tabirona. Bukankah dari kami orang yang tidak mengizrail menghormati orang tua dari kalangan kami? Wajah raham sogirona dan yang ini anak kecil. Dan dalam riwayat wajah riyalimnya hakku dan orang yang tidak mengetahui hak dari si alim. Bukankah? bukan dari golongan kami, katakanlah di suatu kalangan orang yang tidak tahu bagaimana memberikan hak dari si alimnya, tentu saja mau tidak mau Orang morobi diposisikan sebagai seorang yang alim di sini. Allahualam. Kemudian yang kedua, alkitabatu anil morobi. Yes. Atau sebelumnya di antara ribet yang lain di suatu kalangan Abu Abdullah radhiyallahu anhu nya. Beliau pernah memegang tali-tali tali, tali pekang dari hewan tunggangan Zebulun Sadik, dan Zebulun Sadik ini merasa risih dengan yang berikut kerana Abu Yunus Abbas walaupun masih kecil, tapi beliau adalah seorang anim juga dan seorang anim besar sudah dari Rasulullah SAW. Maka beliau merasa tidak enak. Sampai beliau mau turun saja. Tapi beliau bin Abbas mengatakan Beginilah kami diperintahkan untuk bersikap Terhadap ulama dan orang tua kami nah, ini antara bagaimana Abu bin Abbas yang Sudah dikulari sejak dulu oleh Nabi Salam Nabi sudah ya atau ya, Dia sudah mendapatkan lewat dari kuah Untuk didikan ilmu dan memang dia adalah Cuman Al-Quran Bahas Hablu Umat Tapi beliau menghormati gurunya ini, Jadi bagaimana kita ajarkan seorang Muta Robi untuk bisa menghormati gurunya bahkan-bahkan apapun ini yang antun dapatkan belakangnya itu antun syukuri eh. ini sering saya sebutkan kalau aku lihat beberapa musyik bingung dan para ulama lain beliau juga mencantumkan kepada siapa dia belajar tajud kepada siapa dia belajar khab, kepada siapa dia belajar masalah-masalah yang kecil berarti mereka tidak melupakan ya. dan ini bentuk Terima kasih kita kepada orang yang menaruh jasa kepada kita Hal itu sangat penting Terus sangat penting Jangan karena dia cuma dulu menghadi kita Lalu kita sekarang mungkin memiliki posisi yang lebih baik Atau mungkin kita akan lebih tahu daripada dia Lalu kita tidak menganggap dia sebagai ustaz kita ya, Ini hal yang perlu untuk kita kembali ingatkan pada diri kita masing-masing Yang kedua Ayat kita batu ahli umur Kita Menulis, ya, diusahakan juga menulis. Apalagi menulis ini satu perintah daripada Salaf. Imam Zahri ini dari ini merujukkan dari Abu Ubaidin Umar dari Anas bin Malik dari Umar bin Khattab. Kajibul Aynah ya. dengan tulisan. Bahkan, lihatkan putar marfu dari Al Hakim. Dan juga kita muat dalam al Fikrah dua edisi yang lalu قَيْدُ الْإِلْمَ بِالْكِبْ سُحَالْغَانِ mempahitkan secara maksud berikutnya sabda Nabi ikatlah ilmu dengan tulisan ini pun lah makanya Al-Ibam Al-Khutif Al-Gadbar itu buku khusus taklidul alim mengikat ilmu dalam buku beliau yang kecil ini dan bermanfaat beliau menunjukkan begitu banyak asal-asal tentang pentingnya menulis ilmu maka bagus itu ya? dalam materi atau dalam apa dalam salah satu program tadi itu ada memeriksa buku catatan. Ya? Kau dah terasa ada yang seperti itu. Ini memang perlu hal yang baik. Syakdi, sya tadi ini yang channel beliau pernah mengatakan jika engkau mendengarkan dan dari ini maka tulislah walaupun di dinding, tembok. Tapi kalau bukan tempat lubuk catatan, pasti tempat nanti tembok tulis. Tapi minta izin dulu dengan masuk masuk masjid. Allah alam. Ini sekadar kebiasaan ini bala bahawa Dia menjelaskan ini itu jangan diberikan Dibirikan begitu saja pergi ya. Dan dia mengatakan Jangan engkau pernah meninggalkan satu dirimu Kecuali engkau menjelaskannya Walaupun masalah ini Kadang diperkecualikan kepada Beberapa orang ya. Beberapa orang sekalipun berkenan dirimu Atau sekalipun beliau imam Dukhol Yang kadang hari ini mendengarkan Nanti menulis satu bulan ke depan Ya Bukari nah, itu Tidak menulis Tapi Nanti Beliau mendengarkan di Syam Nanti ke Mesir Di Mesir Apabila dia tulis Apa yang beliau mendengarkan di Syam Apabila dia dengarkan di Mesir Nanti pulang kampung Baru dia tuliskan ya. Untuk penerangan kita mungkin Ya adalah Mendengarkan hari ini saja Nanti pulang ke rumah Nanti tulis apa yang dia Dengarkan ya. Sudah lumayan kita itu. Tapi Tapi Allah Alam ya maka ya bagus itu kalau ditulis itu sebab memang kadang kita anggap ya rekaman-rekaman seperti ini sebagai sepatahkan yang terbaik bagi kita Yang maka kadang kita menimak saja lalu kita anggap tulisan itu di rekaman ini Allah dan gitu kita ya kita sudah berhasil untuk merekam apa yang disampaikan dan khusus itulah menutupi karangnya Umat umat kafir pernah mengatakan dan buat dan, dan hadis uh, ini buah ini disebutkan oleh khabit beliau mengatakan kun aliman aw muktaaliman aw mustami'an adalah tak kun rawafik pada hadis jadi kamu seorang alim atau muktaalim yang menghimpitilmu atau mustanim cukup mendengarkan. Setiap dia datang seorang memiliki istimewa dengan aturan menantang yang benar-benar raja. Ya. Dan karena menjadi orang keempat kamu celaka. Kalau awalnya berkata ya Allah wa antum, beliau mengatakan tidak apa-apa jadi keempat. Tapi orang keempat adalah al-muhibban atau orang yang simpatisan. Wala jangan jadi orang kelima maka kamu akan binasa. Jadi benar empat binasa kebenaran jadilah alim yang paling hasgal atau muka alim penentu kini atau sekedar muskani pendengar uh, disitu ada terus takdir saya uh, pakai tangga hak itu takdir hu'bu artinya menempatkan dia pada tempat yang fungsinya artinya mengformasinya ada beberapa poin di sini at-tawablu'lahu bertikap tawablu' kepada guru kita seperti tikap tadi Abdullah bin Azban dan Abdullah bin Abbas ini banyak kita kita beliau bagaimana kawalannya terhadap gurunya. Walaupun kadang-gurunya risih juga, karena gurunya tahu Abdullah bin Abbas ini lebih adil daripada dia. Tapi Abdullah bin Abbas dia mau memberikan kesan begitu. Jadi tahu kita mengingatkan kepada para motorobi kita. Ya. Karena ada kadang-keluhannya motorobi, kadang ada kesan, tidak perlu membutuhkan diri dari motornya. Murid Makanya perlu diingatkan. Ijlaq dan menuliakannya menta'wifnya wa bazlul juhdi dan bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada murabbi ini juga ya, rasanya berat menyampaikan tapi apa boleh buat ini memang bagian dari punya dan kita tahu Nabi Muhammad SAW memiliki banyak kedang khodim dan banyak kalau banyak ya perlu disebutkan eh, ada catatan yang dituliskan menjelaskan, menjelaskan pada murid-murid berkhidmat kepada gurunya. Nah, ya, dulu kita, yaitu atau dulu kita dengankan orang yang di kampung itu guru mengajinya paling tidak diangkatkan air ya, ke rumahnya. Ini saya kira tidak memerlukan e, bukan satu hal yang berlebihan. Wahir wajar wajar saja. Insya Allah. Ada tak ada takdir yang berina dan tidak takdir baina berina tidak mendahului dari ustadnya. Apa yang jangan kita bosan menyampaikan itu kita menyimpalinya atau kadang-kadang kita mau menyampaikan ini dari guru kita ini bahkan dijelaskan oleh ulama kita mengambil zaman Allah subhanahuwataala yaitu dalamnya tuh kadung baina yadillahi walakbuliki walaupun tentu saja posisi rohul tidak, tidak secara pasti dengan pasti seorang Ustaz atau seorang murid namun paling tidak seorang murid tidak boleh mendahului Ustaznya dalam segala sesuatu. Apalagi contoh yang bisa juga kita ambil sikap Musa terhadap Khidir di mana beliau selalu minta izin dulu sampai-sampai untuk mau belajar pun beliau minta izin yang kepada Musa untuk bisa belajar dari eh, minta izin, eh, Musa minta izin kepada Khidir untuk belajar dari beliau kemudian belajar ke mati murabi. Ini juga satu sikap yang bagus Kita ajarkan kepada Muta Rabi untuk bisa dekat kepada Murabi Mula ya. Zamatul Murabi Ini dari dua isi Pertama untuk mengambil manfaat dari adatnya Dan mengambil manfaat dari ilmunya Kita tahu untuk ilmu berkata Imam Syafi'i Akhid lantanalu ilma illah Bisibtazin ya unji'ika An tafsiliya Dibawahi, salah satunya apa? Waktu, waktu masa ustazin, waktu zaman. Jadi cara-cara untuk mendapatkan ilmu katanya ini masyarakat susah ustaz banyak menyaman ustaz, waktu zaman dan waktu yang panjang. Jadi menyaman ustazkan banyak ilmu yang bisa didapatkan. Ya. Makanya yang robi juga mesti mengambil ilmu, ya, agar memang yang muda robi merasa. Sekiranya dia bersama dengan murabinya begitu banyak ilmu yang dia dapatkan dari murabinya, entah ilmu yang langsung yang disampaikan atau sikap-sikap murabinya yang menggertakan ada pada berpuluh itu bisa langsung diketahui adatnya. Jika orang murabi bersama dengan murabinya pada saat dia duduk, maka orang bisa aljindah duduk yang benar. Pada saat ada minuman, dia minum dengan cara yang sunnah. Muta pada atau bersanya Muda oginilah secara minum yang benar Padahal murabinya tertawa Senyum dan sebagainya tetap menjaga sungai Maka dia juga bisa pambuhinilah Senyum dan tertawa yang benar Dan itu hal ini juga perlu untuk orang kita Jaga sebulan orang Merobi Juga Yang mudah adatnya sekalian Ibrahim an nasai Pernah mengatakan kami mendatangi Masroh bin Asyidah, seorang murid dari Abdullah bin Masroh, tadi, sama-sama tadi. Beliau mengatakan kami mendatangi Masroh, lalu kami belajar dari akhlak dan budi pekerjanya, ayat yang termanfaat, sukar disteril, tidak manfaat dari adat. Abdullah bin Wahab mengatakan Abdullah bin Wahab ini termasuk orang yang paling sikoh terhadap Imam Malik. Ya. Beliau mengatakan saya yang saya belajar dari Imam Malik. Dari adabnya yang lebih banyak daripada ilmunya Padahal tentu saja beliau sudah begitu banyak Ilmu Imam Malik yang dia disesat Tapi menurut beliau Adab yang dia dapatkan dari Imam Malik Jauh lebih banyak daripada ilmu Imam Malik Waktu dulu mereka belajar itu Bukan cuma ilmunya saja Seritisnya saja Tapi memperolehkan bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh guru tersebut Hussein Yusma'il dari bapaknya dia menceritakan Dan ini oleh Imam Zahat di dalam Sir Alam Alhamdulillah Majlis Imam Ahmad dihadiri oleh sekitar 5000 lebih orang. Ya maksudnya memang 5000 lebih. Kurang lebih seperti kami akdan. Ini majlis kutul Imam Ahmad. Dan kata beliau hanya sekitar 500 orang yang menulis hanya 500 yang serius sebagai penuntut Kalau begitu bagaimana 4500nya? Apakah cuma sekedar dalam tidur-tiduran saja? Tidak, seluruhnya hadir. Untuk sekadar memandang dari adab dan perilaku Imam Ahmad. Ya. Jadi mereka cuma fokus ya, melihat memaham apa jadi mana akhlak dan adab Imam Ahmad. Yang lainnya mencatat apa yang dijelaskan Imam Ahmad. Ini sebenarnya demikian. Ya, antara seorang robi dan muda robi. Ini manfaat di zaman. Maka kita lihat konsen. kadang kita untuk mengenal berapa banyak sesuatu ini, kita lihat siapa murid-murid yang terdekat dari subjek ini. Ia mungkin begitulah. Ya. kita lihat sejumlah kira-kira bapaknya dari Sya Sengki, kita lihat model mungkin kurang lebih lah yang bapak dari Sya Sengki itu begitulah mereka-mereka makanya ya, ketika disebutkan bagaimana itu Abu Daud ya, Abu Daud kan ya, dia itu orang yang paling mirip dengan Imam Ahmad Imam Ahmad paling mirip dengan Ibu Wahim an -Nahai. Ibn an paling mirip dengan, masruk, masruk paling mirip dengan masuk, masuk paling mirip dengan Abu Yuddin Masrub Abu Yuddin Masrub paling mirip dengan Rasulullah SAW Secara berkircilah itu Yang masih merekam di mana adab-adabnya Yang ujung-ujungnya akan kembali Kepada adab-adab dari Rasulullah SAW Kemudian At-ta'at berkircilah Banyalah ya Ini tadi yang kita katakan Beradab pada saat Di depan Murafi kita seperti itu lahu dengan cara adalah seperti itu lahu kita memang konsentrasi dan pemikiran kita tertangani isdahu isdahu lahu isdahu lahu ihdahu lahu sanu hawasihi ya kita menghasilkan seluruh panca kita ada bukan cuma anggota tubuh kita tapi ini yang paling penting juga ya. agar tidak kita di depannya Ketika kita beritanya, kita tidak tahu apa yang ya, Kalau kita juga tanya Memandang terus guru kita Ketika ditanya, kita kita tidak bisa menjawab Karena ternyata yang kita pandang Lalu kita berhawal ke sana kemari Kau sekalian, Husein bin Ali Pernah mengatakan Susi dari Ali bin Abi Abidin, Beliau mengatakan Apa-apa? Hasan bin Ali ya, Anak dari Ali Beliau mengatakan menasihati anaknya Wahai anakku jika engkau menghadiri majlis, para ulama Masa hendaknya misal lebih semangat mendengar ketimbang berbicara Jadi Menghadiri majlis, tapi dia yang lebih baik bicaranya Daripada Ustaz Tengah Mandiri dengan dia, sikap diam Dan jangan untuk memotong pembicaraan Seseorang hingga dia berhenti Berbicara, jadi konfirmasi Mendengarkan Ya, jadi kita duduk dengan Cara yang terbaik yang menunjukkan Perhatian darah terhadap Apa yang disampaikan Kemudian Nanti ada yang saya akan dikirkan. nanti Al-Qabru ala Javwati bersikap sabat Bersikap sabat ala Javwati Javwati itu sikap yang agak Keras atau kurang bersikap Yang kadang datang dari Ustaz Sebenarnya dihapus Al-Qabru Al-Qabru bersikap sabat Bersikap sabat dari Ustaz Karena kalau dengan Javwa Ada pesan Ustaz itu semuanya Javah. ya. Palaupun cempat Ustad yang tidak seperti itu. Tapi besar umum, seorang mutarobin bersabar terhadap ustadnya. Atuk dalam hal atuk, dalam segala hal. Kadang dalam ilmu yang dibagi mubah gilanya kadang-kadang ustad yang menghutang ilmunya, menghutang ilmu artinya dia pandang mesti ilmu yang perlu disampaikan. Maka di itu kita perlu bersabar. Bagaimana kesabaran Umar bin kauk dan jauh ketika terjadi kita jilir. Berapa hari beliau baru bertanya atau berapa hari beliau mendapat ketahuian tentang siapa sebenarnya yang datang berapa hari 3 hari. Paulus sudah, sudah mau tahu itu Paulus kemalihan beliau lama berdiam tidak tahu siapa sebenarnya yang datang kenapa datang begitu moden dan seterusnya nanti nabi siri yang sampaikan artinya mungkin untuk menunda penjelasan cukuplah insyaallah akan dia sampaikan ya. Ya, sekali lagi. Atau yang paling terakhir ya, satu perkataan dari apa bila dirokah ini berkaitannya dengan kusnul islimah. Atau bila dirokah tadiin muslim Mekah di zamannya, dia mengatakan sesungguhnya aku kadang mendengarkan hadis dari seseorang padahal aku lebih mengetahuinya dari dia. Namun aku menampakkan seolah-olah murahku seolah tidak mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan yang lain beliau mengatakan, sesungguhnya aku kadang mendengarkan seorang pemuda berbicara tentang hadis. Lalu saya memperhatikan perkataannya seakan-akan aku belum pernah mendengarkan hadis itu sebelumnya. Padahal aku telah mendengarkan hadis itu sebelum anak muda itu lahir. Ya. Jadi begitulah. Ya, tabi'in yang mulia muslimkan di zamannya atau Abdul Rabb bin Abdurrah, begitu ketika beliau kalau ada si tiba di menerima majlis, majlis yang sudah dia tahu sebenarnya semua yang disampaikan. Maka ini perlu untuk kita ajarkan kepada para mualaf kita. Kadang-kadang kajian mualaf ini menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah pernah lewat sebelumnya. Maka orang mualaf jangan ada pesan selalu tidak membutuhkan lagi. Apapun yang pernah kita dengarkan, kita sedang perlu untuk dengarkan lagi. Wazakir, ya, kita ingatkan ayatnya wazakir, ya, bukan sazakir. Wazakir rasanya dzikrah dan saul mukmin. Kata Allah. Wajibkan dan jilah peringatan sekaligus dikraf tanpa ulamukminin. Peradaban itu selalu banyak menghasilkan lagi orang beriman Maka sebab ini kita dalam kegiatan nasihat mungkin sudah pernah kita dengarkan sebelumnya. Bahkan kita mungkin yang paling biasa lagi yang membaca. Kalau kawan dia mungkin akan mengajar kita, maka tidak mengapa. Mari kita ambil sikap yang sangat bijak dari Tabi manusia atau bin abi roba. Sekian kata yang Allah Taala alam dan, dan engkau hanya mendimafkan dan semoga Allah SWT wa memberikan manfaatnya dan menjadikan lingkungan kita menjadi sekitar yang pada saat kita terdapat dia. Subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa laa haula 'ala Muhammad wa alihi wa sahbihi